Keflavík, ma. Tőkehalétel kétszer. Ari bekopog kétszer. Másodszorra erőteljesebben, megszokásból automatikusan a tőkehalétel kétszer ritmusát kopogja és szitkozódik magában. Milyen szánalmasan vidám. Mintha önfeletten és derűsen állna itt a múlt ajtajában, nem pedig mereven és kényszeredetten, amiatt, hogy megász jelenléte azt jelenti, hogy apja éppen iszik, és mondja meg nekünk bárki, főleg te, milyen szóval illessük ezt. Melyik szóval lehet úgy néven nevezni az alkoholizmust, hogy ne lehessen elbújni, kitérni előle, hogy ne lehessen tudomást sem venni róla. Melyik szó írja le a legjobban az önzést, a könyörtelenséget, a gyengeséget, a benne rejlő hazugságot, amivel megbántjuk azokat, akiket szeretünk, akiket védelmeznünk kellene, és soha be nem gyógyuló sebeket okozunk nekik. De a helyzet ez. Ári, a tőkehalétel kétszer ritmusára kopog be a múltja ajtaján. A vodkás üvegből az énekel, keflavikban vagyunk. Tőkehalétel kétszer. Átfolyik rajtunk a mindenség. A halálomat vártam, nem téged mondja Jákob, amikor ajtót nyit, miután a vidám morzejel végre elért hozzá megászon és a lakást megtöltő cigaretta füstön keresztül. Ezek szerint ezzel a vidám tőkehalétel, végzett morzejellel jelentkezik be a halál, hogy megnyugtassa azt, akiért jön, egy vénembert, egy fiatalt, egy rettentően ilyet kisgyermeket, hogy megnyugtassa és vigasztalja. Minden rendben, jól lehet én vagyok a sötétség, amiben a jelek szerint minden nyomtalanul eltűnik, de mögöttem süt a nap, és csicseregnek a madarak. A halálomat vártam. Apa és fia egymásra néz. Közel három éve nem találkoztak. A kapcsolatot is alig tartották egymással, leszámítva Jakob három hete küldött különös csomagját, amelyben egy kép volt saját magáról és Ari anyjáról, meg ott dűr díszok levele és nem sokkal később a szemtelen e-mail arról, hogy már úton van a halál. Annyira sűrű a cigarettafüst, hogy a két szobás lakásban alig lehet kivenni a nappali ablakát és a két nagy könyvszekrényt, legfelső polcaikon a hosszú évtizedek bridge bajnokságain elért eredmények díszok leveleivel. Egymásra néznek. Nem sokáig. Persze csak ahhoz képest nem sokáig, ha az időt, ami a föld felszínén és a csillagok között telik, órával mérjük, de számukra ez a röpke pillanat súlyos perceket jelent. Sziklákat, amiket nehezen görget az idő. Legalábbis Ari így érzi, Jakobról nem tudunk semmit, csak állott, nem nyílik meg nekünk, részeg. Fürdőköntöst visel és az ajtó félfának támaszkodik, mert részeg, vagy talán mert haldoklik és a halál lassan kiszívja belőle az erőt, az életenergiát. Így meg kell kapaszkodnia, hogy egyenesen tudjon állni és a fia szemébe tudjon nézni. Tulajdonképpen nem tudni, melyik a nehezebb, meghalni vagy a fia szemébe nézni, de most ott állnak egymással szemben. Mindketten elég sokat éltek már, különböző időszakokon mentek keresztül. Megismerték az életet és a halált. Sok mindent olvastak. Ári jól eligazodik Kirkegárdon. Rengeteg regényt olvasott. Tudja, milyen messze van a Plútó, Hogy jönnek létre a fekete lyukak. És Jákob is sok mindent megtanult. Bő hetven évet élt már. Végignézte, ahogy megváltozott a világ, És hogy az ember meghódította a holdat. Ott állnak hát szemtől szemben, És fogalmuk sincs, mit mondjanak egymásnak. Semmi sem jut az eszükbe mintha mindketten a hallgatás szakértői lennének, akik azért találkoznak, hogy tárgyaljanak egymással. Pedig annak idején ott voltak Ari anyja mellett. Hárman álltak a fensíkon lévő kórház ablakában, a tavaszi szürkületben együtt nézték az eget, amelyen végigúszott a hold, két hónappal azelőtt, hogy Armstrong és Buzz Adrin leugrott a felszínére, óvatosan, mintha attól tartanának, hogy betörik alattuk a kéreg. Hárman álltak az ablaknál, Ári anyja már borzasztóan lesoványodva. A halál néhány hónappal később magával is ragadta. De akkor még mindhárman éltek, fiatal házasok, alig harminc évesen, az öt éves fiúkkal, és néztek kifelé a nagy ablakon. Most átfolyik rajtunk a mindenség, mondta akkor Ári anyja, és ezért mi mindig egyek leszünk. Ez azon kevés történések egyike, amire Ári tisztán emlékszik az anyjával kapcsolatban, és az egyetlen mondata, amelyet biztosan fel tud idézni. Átkarolta a fiát, jobb kezének hüvelykújjával finoman megsimította az arcát. Elmondta ezt a mondatot, majd még jobban magához ölelte, Erősen, szorosan, mintha azt akarná mondani, ezért mi ketten mindig együtt leszünk. Most átfolyik rajtunk a mindenség. Ári csak erre a mondatára emlékszik. Egyedül ezek a szavai maradtak a föld felszínén, amiket Ári 45 éven keresztül tartott emlékezetének biztonsági számtalan szor elővéve őket, mintha felbecsülhetetlen értékű rubinkövek lennének, vagy egy régi játékmackó, amit szorítva könnyebben elalszik. A legszentebb szavak Ári ugyanakkor mélyen legbelül attól tart, hogy valójában semmi ilyesmi nem történt és ez csupán képzeletből, vágyakozásból és gyászból szőtt hamis emlék. Soha sem merte megkérdezni apjától, hogy valóban megtörténte, hogy valóban álltak-e ott a mindenség sugaraiban fürödve, talán attól tartva, hogy Jakob letagadja, és a fejét csóválva legyint egyet. Ezek a szavak soha nem hangzottak el, a rubinkövek hamisak, és a játék mackót sem érdemes többé keresnie az emlékezetében. Soha sem merte. De igazából soha fel sem merült, hogy ilyesmit kérdezzen, ilyen közel közön Jakob érzelmeihez. Az anyja meghalt, 45 év eltelt, és ez alatt egyszer sem került szóba. Mintha a neve is meghalt volna, mintha ő maga sem létezett volna. Egyikük sem bírta hangosan kiejteni a nevét. Árja fájdalom a soha be nem gyógyuló sebb miatt. Jakob valami más miatt, amiről talán később majd szó ejtünk ha megértjük, ha sikerül megnyílnia nekünk. Minden esetre sohasem beszéltek róla. Szigorúan véve az elmúlt 45 év alatt nem is beszélgettek, csak megkérték a másikat, hogy nyújtsa oda a tejet, a távirányítót, a spaklit. Jakob egyszer sem mondta, hogy fiam, ári meg, hogy apám. És soha nem ment könnyen, ha közösen szembesültek bármiféle érzelemmel. Talán a híradót nézték a tévében, az időjárás jelentést. Aztán egy amerikai sorozat kezdődött, amiben azt mondta valaki. Szeretlek. Nélküled semmit sem érne az élet. Te vagy az oxigén, amit lélegzem. Csókolj meg. Csókolj. Aztán még egyszer csókolj. Apa, anya, fiam, lányom, nagyon szeretlek. Ők ketten meg úgy ültek a tévé előtt, mint két halára ítélt. Ári ezért, mielőtt leült volna a készülék elé, mindig áttanulmányozta a tévéműsort, ami nem volt túl nehéz feladat, hisz csak egyetlen csatorna létezett, és ritkán adtak valami érdekeset, így mindig készen állt, hogy felpattanjon és elvonuljon máshová, ha Jakob letelepedett a kanapéra, és valami mást adtak, mint a híradót. A technika és a tudomány újdonságait, vagy a festék száradásáról szóló adást. De az élet sajnos kevésbé tapintatos, mint a tévécsatornák. Nem teszi közzé előre a műsorát, hogy az ember szabadon válogathasson belőle, és ezért nem mindig lehet elkerülni a nehéz pillanatokat. Ári néhány nyáron át Jakob mellett dolgozott kőművesként. Egy nap épp egy viszonylag új idős otthonon dolgoztak, a Keflaviki park mellett, ami azért épült, hogy a város idős lakói, akiket megviselt az élet, és akik belefáradtak a munkába, zöld füvet lássanak, figyelhessék, ahogy nőnek a növények, ahogy a tarka virágok kibújnak a fekete földből, mint valami csoda, mint Isten üzenete, hogy az élet és annak színpompája minden sötétségen áthatol. Szép gondolat az önkormányzattól, hogy oda tervezték a házat, de sajnos pancserok építették, és azon a nyáron Ári és Jakob több héten átjavítgatta a csupán öt éves épületet. Néhány sütött a nap, még szép idő is volt, mintha Istennek hirtelen eszébe jutottunk volna mi, keflavíkiak. Az öregek kint üldögéltek az erkélyen, vagy lassan és néhányan nehézkesen sétálgattak a parkban, ahol zöldelt a fű, sokféle virág nőtt, és ahol a görcsös, sógyötörte fenyők azokra a tébécés betegekre emlékeztettek, akik élvezik, hogy süt a nap. Gyönyörű nyári nap volt azok közül, amelyek néha megesnek itt is, Hajók a tükörsima tengeren, a kék ég alatt emberek ballagtak a Hafnargatán, aztán fel a Szüdürgatán, el az idős otthon mellett, egyesek kézen fogva, ami akkoriban szokatlan volt. Ári igazából nem is emlékezett arra, hogy valaha is látott volna felnőtteket kézen fogva sétálni. A részegeket leszámítva, és mindketten kisé zavarba jöttek attól a bensőségességtől, ami az életük teljében lévő, kézenfogva sétáló párokból sugárzott. Jakób hamar úgy döntött, hogy jobb átvonulni a ház másik oldalára, és még várni az utcafelőli oldal rendbetételével, hiszen bőven akadt tennivaló a déli részen is, különben is ma túl sok itt a nyüsgés. Jó feleltári, és összeszedte a szerszámokat meg a vízszintezőket. Aztán átvonultak az épület másik nyugati oldalára, ahol alig közlekedett valaki, át a szűk, árnyékos részére, ahol a ház kukáit tárolták. A ház sarkához érve pillantották meg az idős asszonyt. Szerszámokat, vízszintezőket cipelve vették észre, hogy a falnak dőlve ül, kinyújtott lábbal, mellette a földön egy mankó, amelynek markolata a másik irányba áll, mintha már nem törődne a hevesen zokogó öreg asszonnyal. Nem rászkódott csupán fájdalmas és hangtalan sírással sírt. Ráncos arca nedves volt a könnyektől, és sírás közben inkább egy gyerekre, mintsem egy nagy élettapasztalattal rendelkező, idős nőre hasonlított. Védtelen volt, mint akit elhagyott a világ, a boldogság, és vigasztalhatatlanul zokogott. Akkor sem hagyta abba, amikor Áriék a ház sarkához érve elmentek mellette, és tekintetük találkozott. Nyilvánvalóan nem tudta abba hagyni, bár igyekezett összeszedni magát, még mosolyogni is próbált, de nem sikerült, egyáltalán nem. Arca eltorzult, és egyetlen nyitott nedvedzősebbé változott. Ari enyhe vizelet szagot érzett, amikor ellépkedtek mellette. Sietve nekiált új habarcsot keverni, pedig nem kellett azonnal, de nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy elfoglalhatja magát, hogy fekete homokot és cementet lapátolhat a keverőgépbe, és figyelheti, ahogy forog és összekeveri a különböző anyagokat, amelyek fontos egységgé állnak össze. Azoktól, akik dolgoznak és mindent beleadnak, nem lehet egyebet követelni, nem lehet elvárni, hogy időt szakítsanak az élet fájdalmára. Hogy legyen idejük az érzékeny dolgok megbeszélésére, mert a habarcsot nem fájdalommal és könnyekkel keverjük össze, a párkányokat nem érzésekkel támasztjuk alá. Jakob felkapta a vízszintezőt, oda helyezte valahová, és látta, hogy minden egyenes. De most nincs kéznél vízszintező, hogy Jakob megfogja, és Ári sem tud habarcsot keverni. Csak állnak ott, néznek egymásra, zavarba jöve a habozástól, mintha mindketten elveszítették volna saját életük forgatókönyvét, és ezért fogalmuk sem lenne, hogy most minek kell következnie. A dohányfüst sűrű, az alkoholszag átható, Megász pedig új számba kezd, és egy kicsit úgy énekel, mintha tudna mindent, mintha a világ már régen nem okozna számára meglepetést, és ismerné a válaszokat, anélkül is, hogy ők ketten segítenének neki. Ne bántsátok a koporsó ácsot, hogy annyira lassan lép ki a partra, a halált szolgálja s nem a világot, elkésni akkor sem tudna, ha akarna. Ne kritizáld a koporsó ácsot, még ha a halálnak dolgozik is. A lakásban olyan sűrű a cigarettafüst, mint a köd a keleti fjordokban, amely évszázadok óta némán erőlködés nélkül nyeli el a hegyeket, elnyeli a tengert is, és eltörli a hajókkal együtt, amelyek röpképtelen madarakként gubbasztanak a hátán. Elnyelte a Nordfjördüri házat is, és Margrét még a szomszédházakat is alig bírta kivenni a konyhaablakból, Egyszerűen eltűnt a világ, és olyankor talán lejegyzett a naplójában néhány gondolatot az életről. Közvetlenül a hétköznapi részletek rögzítése után. Hüldá és Olöf ma reggel hét órakor ment le a halszárító rétre. Günár és Elin az iskolában. jákop szokás szerint kártyázik, vonza az a világ. Sokat ennivaló, de nincs kedvem leírni őket, épp elég unalmas elvégezni is, fölösleges, hogy szavakba is öntsem. Aztán felállt, végzett a teendőkkel, amiket mi sem terhelünk szavakkal, így vállalva a szolidaritást Margréttal. Elvégezte a dolgát, gondoskodott Jakobról, ha kellett. És amikor felegyenesedett, a kereszt táján határozottan megérezte az idő múlását. Töltött magának egy kávét, szórakozottan kinézett a ködbe és halára rémült, amikor a kezéhez ért valami. De csak Jákob volt az. Aki felnézett a kártyákból, vagy valamelyik másik játékból, és megijedt a köttől, amelyben minden eltűnik, olyannyira, mintha rajtuk kívül mindenki meghalt volna. Jákob felállt, az anyjához bújt, puha gyerek tenyerét Margrét meggyötört készfejére tette, az anyja rámosolygott, lehajolt, hogy puszit nyomjon puha kis kezére, arra, amely csak nem hét évtizeddel később öregen és megviselten elengedi az ajtót. Jakob hátra lép egyet, így invitálva be a fiát, elengedi az ajtót, de szemlátomást zavarja a keze, nem tudja, mit kezdjen vele, csak lóg az oldalán, haszontalannak tűnik. Ári megállapítja, hogy összeaszott, ahogy az egész apja is, mintha a halál azért sová le, hogy könnyebb legyen magával vinnie. Ári azt gondolja, ezek szerint haldoklik, és elfogja a vágy, hogy valami szépet, valami fontosat mondjon, ami mutatja, hogy összetartoznak. Nem tud szabadulni tőle. Olyan erővel tör rá, hogy talán az arcáról is le lehet olvasni. Legalábbis Jakob még egy lépést hátrál, és torz vigyorral megismétli. Igen, a halált vártam, nem téged? Ári, én nem a halál vagyok. Sosem lehet tudni, hogy az a hét próbás üzér miféle alakot ölt, jegyzi meg Jakob.” És víznak Arjának értelmet ad azzal, hogy felemeli és oldalra tárja, mintha azt mondaná. Na gyerebe, ha már egyszer itt vagy. És Ari bemegy. Átlép a küszöbön, és bemegy az apja lakásába, megázba, a dohány Becsukja az ajtót, és megpillantja a gumibotot, amit a nyitott ajtó eltakart. Ott lóg a falon, mint annak a nyárnak az emléke, amikor Arival együtt rendőrként dolgoztunk a Keflaví kirepülőtéren. Ari nem adta le a gumibotját, ide került, Jakob lakásának falára, az ajtó mellé mint Jákob arra számítana, hogy egyszer majd használnia kell egy váratlan, hívatlan látogatóval szemben. Kinyithatom az ablakot? kérdezi Jári, és a választ meg sem várva bemegy, és kinyitja az erkély ajtót. Beáramlik a hideg. Jaj, de jó egy kis friss levegő, szólal meg egy női hang a kanapéról. Azonnal érezni a különbséget, az igazat megvalva már el is felejtettem, hogy egyáltalán létezik olyan, amit friss levegőnek hívnak. Segít tisztábban gondolkodni, noha az nem feltétlenül előny. Úgy értem, ki akarná úgy látni a világot, amilyen az valójában. Aztán a nő újabb cigarettára gyújt, mint egy állást foglalva, kinyilvánítva, hogy jobb elhomályosítani a képet, és hogy az ember valószínűleg két dologgal nem mer szembenézni. Istennel és a világ csupasz képével. Egyébként Anna vagyok, teszi hozzá Arira mosolyogva, aki önkéntelenül visszamosolyog. Egyrészt zúgolódva, hogy ott az a nő, másrészt megkönnyebbülve, mivel nagyon aggódott, amiatt, hogy kettesben marad az apjával. Vagy talán, gondoljári, miközben leül a kanapéval egy színű piros székbe, azon, hogy vele is lehetne ugyanúgy beszélgetni, mint bárki mással. Egyesek a fülem hallatára mondták róla, hogy érdekes, sőt vicces alak, ráadásul mindenről megvan a határozott véleménye. Vajon én miért nem azt az embert látom benne? Hogy hívnak, drágám? kérdezi a nő hunyorogva a füstől. Nagyjából egy idős lehet Jakobbal, de annyira szőke a haja, hogy nyilván festeti. Ajkán rúzs, arcáns mink, a frizurája rendezett, szán időt az arcápolásra, a szépítkezésre, de budgyos tréningruhát visel, korom fekete szemét le Áriról. Kisé püffett, mélyen barázdált arca, mintha a határozott szépség halovány emlékét idézné. Isztok, mondja Ári, miután Jakob bemutatta őket egymásnak. Ári, ez itt Anna. Anna ez Ári, a fiam, tette hozzá a két megász szám között hirtelen támadt csendben. A fiam, úgy mondja, mint amikor valaki egy súlyos követ emel fel. Ti isztok, jegyzi meg Ári önkéntelenül, mikor meglátja az asztalon álló, csak nem üres voltkás üveget, meg a két sörös dobozt, és hirtelen átvillan az agyán, hogy a cigarettafüst bele fog ivódni a ruhájába. Hagyja, hogy emiatt elfogja az ingerültség. Erre az ingerültségre összpontosítani könnyebb, mint szembesülni a mindenét elöntő, bénító szomorúsággal. Anna az egyik hangszóró felé lendíti a kezét. Hosszú fehér ujjain szinte rózsaszín köröm lak. Jaj, drágám, halkíts már le egy kicsit a barátodat, hogy halljuk egymást. Jakob, aki éppen letelepedni készül a kanapéra, mert már itt tart, hogy a leülés is előkészületeket igényel, megtorpan átkozódva visszamegy, a kanapé mögé lehalkítani meg azt. Ari pedig lenyeli az afölött érzett dühét, haragját, döbbenetét, hogy a nő ugyanúgy becézi Jakobot és őt. Drágám, mintha egy és ugyanazon ember volnának, apa és fia, mintha olyan kicsi lenne köztük a távolság, hogy magától értetődően lehetne ugyanazzal a névvel illetni őket. Mit is mondtál, drágám? kérdezi Anna, és Ari nyersen megismétli. Istok de közben az apjára néz, egyenesen Jakob szemébe. aki kis szemlátomást meglepődik, talán azon, hogy Ária szemébe néz, vagy azon, amit az ivásról mond. Nem kerülgetve a forrókását, a fortyogó lávát, a kitörni készülő tűzhányót. Jakob feje finoman remeg, mintha alig bírná egyenesen tartani, mintha túlságosan elnehezíteni a sok emlék, a sok ólom nehéz, kimondatlan szó, de aztán előveszi Ferde mosolyát, és azt mondja. Igen, iszunk. Valószínűleg túl öregek vagyunk már ahhoz, hogy más csináljunk. Kényelmes menekülés, jegyzi meg Ari elfolytott hangon. Felindultan a dütől és a csalódottságtól, hogy ilyen rosszul kezdődik, hogy ennyire nem képesek, nem tudnak, nem mernek egymással beszélni. Negyven ezer év választja el őket egymástól. Persze, ért egyet Jakob, és újra készül leülni a kanapéra. Persze, ez menekülés, de az vitathatatlan, hogy a menekülés már sokak életét megmentette.